Аудіокниги «Українською» від студії «Калідор». Підпишись на цей канал, вподобай дане відео і розповсюдь його в соціальних мережах. «Української» має бути більше. Артур Кларк «Паразит» читає Руслан Алексіюк. «Із цим ти вже нічого не зможеш вдіяти», – сказав Коннолі. «Зовсім нічого. І навіщо тобі потрібно було сунутися сюди за мною?» Він стояв, повернувшись спиною до Пірсона, і дивився на спокійну блакитну воду. Далеко ліворуч, за флотилією рибацьких судин, котрі стояли на приколі, сонце сідало у середземне море, забарвлюючи у пурпур землю і небо. Але ні Пірсону, ні його другу зараз не було справи до природньої краси. Пірсон підвівся на ноги і вийшов із затіненої веранди маленького кафе під косі промені сонця. Він зупинився поруч із Коннолі над стрімкою стіною урвища, не наважуючись підійти до товариша надто близько. Навіть у колишньому, в нормальному житті, Конолі не дуже любив, аби хтось торкався до нього. Ну, а тепер його нав'язлива ідея, якою б вона не була, вочевидь зробила його подвійно чутливим. «Слухай, Рою», – збуджено почав Пірсон, – «ми, друзі, уже двадцять років, ти… Ти мусиш знати, я не покину тебе і цього разу». — Тим більше, я знаю, — увірвав його Конолі. — Я знаю, ти обіцяв Рут. — А чому бі ні? Зрештою, вона твоя дружина. Вона має право знати, що сталося. Він повагався, старанно підбираючи слова, а тоді продовжив. Вона переживає Рою. Переживає набагато більше, ніж якби справа була лишень... У жінці. Він стримався, аби не сказати «Справа знову у жінці». Коннолі загасив цигарку об пласку гранітну стіну і жбурнув білий циліндрик у море. Обертаючись у повітрі, недопалок полетів вниз, туди, де у сотні футів під ними темніла вода. Коннолі повернувся до друга. «Вибач, Джеку!» – промовив він, і на якусь коротку мить у його обличчі відобразився той, колишній Конолі, який, Пірсон це чудово знав, ховався десь всередині незнайомця, який зараз стояв поруч із ним. «Я знаю», – продовжив Конолі, – «ти намагаєшся мені допомогти, і я, я ціную це. Але мені шкода, що ти тут зі мною». Ти робиш цю ситуацію лише гіршою. «Переконай мене у цьому, і я піду!» – вперто промовив Пірсон. Коннолі зітхнув. «Я не можу тебе переконати. Так само, як не зміг переконати того психіатра, якого ви порадили мені. Хех, бідолашний Кертіс! Він здався мені доволі чудовим хлопцем». Передай йому мої вибачення, гаразд? Слухай, я не психіатр і не намагаюся вилікувати тебе, хоч що б це означало. Якщо тобі подобається чинити так, будь ласка, твоя справа. Але я думаю, ти маєш дозволити нам зрозуміти, що відбувається. Ну а там уже, відповідно до цього, ми будемо будувати і свої плани. Тобто? «Ви хочете визнати мене неосудним?» Конолі глянув дуже пронизливо. Пірсон знизав плечима. Він запитував, а чи може Конолі роздивитися крізь його вдавану байдужість, справжню тривогу, яку він намагається приховати. Тепер, коли всі спроби зблизитися із Конолі здавалося зазнали невдачі, йому лишалося одне – Мені на все плювати. Ось такий вираз мав бути у нього, аби викликати друга на одкровення. Ти знаєш, я... я не думав про це. Є кілька практичних речей, про які варто подбати. Ти збираєшся лишитись тут на невизначений час. Але ти не можеш жити без грошей навіть на сирені. Я можу лишатися на віллі Кліфорда Ронслея і можу лишатися тут, скільки забажаю. Ти ж знаєш, він був другом мого батька. Нині вілла порожня, окрім слух, а вони мене не турбують». Закінчивши цю тираду, Коннолі відвернувся від парапету, на який спирався. «Я збираюся піднятися нагору, доки зовсім не стемніло», промовив він. Слова пролунали несподівано, Проте Пірсон зробив для себе випадок, що його в крайньому випадку не женуть. Якщо він хоче, то може скласти другу компанію. І це знання було першою ластівкою, яка несла надію, відколи він знайшов Коннолі. Успіх був досить скромний, але Пірсон відверто зрадів і йому. Під час підйому вони не вимовили жодного слова. Але, якщо чесно, Пірсону було не до розмов. Він ледь дихав. Коннолі здіймався у такому шаленному темпі, ніби спеціально намагався сам себе виснажити. Острів відступав вниз. Білі вілли, подібно до привидів, що просвічували у тінистих долинах, маленькі рибальські човники, котрі, завершивши денну працю, відпочивали у гавані, і скрізь навколо темне море. Коли Пірсон наздогнав друга, Коннолі сидів над плитою із розп'яттям, яку побожні острів'яни спорудили на найвищій точці сирени. Вдень тут юрмилися гурби туристів, вони фотографувалися або зверху милувалися на красиві, ніби зійшли з рекламних проспектів краєвиди що відкривалися перед ними. Але зараз, у цю пізню годину, на вершині не було жодної душі. Коннолі дихав важко, але обличчя у нього просвітліло, і моментами навіть здавалося, що він знову віднайшов спокій. Він повернувся до Пірсона із посмішкою, зовсім не схожою на ту, яка домінувала у нього останніми днями. Він ненавидить такі фізичні навантаження Джеку. Вони завжди наганяють на нього страх. «А хто він?» – запитав Пірсон. «Ти нас іще не знайомив?» Коннолі посміхнувся жарту друга. Потім його обличчя знову затьмарилося. «Скажи мені, Джеку!» – промовив він. «Ти вважаєш, що в мене надмірно розвинена уява?» «Ні, вона в тебе цілком посередня, принаймні порівняно з моєю», – Коннолі повільно кивнув головою. «Ти цілком правий, Джеку, і саме можливо тому ти мені повіриш, адже я не міг сам придумати це створіння, яке мене мучить, а воно існує реально». І це не якісь параноїдальні галюцинації, або як там ще їх називає, доктор Кертіс. Ти пам'ятаєш Мод Уайт? Усе почалося із неї. Я зустрів її на одній із вечірок Девіда Трескота шість тижнів тому. Я тоді посварився з руд і вирішив, що сити нею по горло. Ми з Мод були двоє на підпитку, і раз я залишався у місті, то вона заїхала до мене на квартиру. Пірсон внутрішньо всміхнувся. «Хо-хо! Від завжди одна і та ж сама історія, хоча самому Ройові, схоже, так не здавалося. Для нього кожна така історія була єдиною і унікальною. Для нього. Проте ні для кого більше». Вічний Дон Жуан, який завжди шукає і завжди розчаровується, адже те, що він шукав, існувало або у колисці, або в могилі, але ніколи між цими двома станами. Ти, мабуть, сміятимешся, коли дізнаєшся, що вразило мене попервах. Це здається тривіальним, але я тоді... Так злякався, як ніколи у житті. Я підійшов до бару, аби налити нам випити. Налив і передав одну склянку мот. І раптом до мене дійшло, що я налив не дві склянки, а три. І вийшло у мене це настільки природньо, що я спершу навіть не надав значення тому, що відбулося. Я озирнув приміщення, аби подивитися, де той третій хоча знав, напевне, що більше нікого немає. І його і справді не було поряд, і не могло бути, тому що він сидів у мене глибоко у мозку. Його голос затих. Ніч здавалася дуже тихою, єдине, що порушувало тишу, Слабкі відлуння музики, що здіймалося до зірок із якогось кафе внизу. Світло місяця сріблило море, кінці розп'яття над головою вимальовувалися у темряві, сяючим маячком на межі сутінків слідом за сонцем на захід потяглася й венера. Пірсон чекав, доки Конолі продовжить свою розповідь. Він виглядав досить осудним і раціональним, незважаючи на ту таємничу історію, яку перед цим розповів. Обличчя його у місячному світлі виглядало абсолютно спокійним, хоча такий спокій цілком міг бути результатом якогось пережитого серйозного потрясіння. «Наступний спогад», – продовжив він. Як я лежу у ліжку, а мод обтирає моє обличчя. Вона дуже сильно злякалася. Я знепритомнів, впав і розсік собі чоло. Навколо було багато крові, але це не мало значення. Я злякався того, що я збожеволів. Це видається смішним, але зараз я боюсь іншого. Я боюся, що я в здоровому глузді. Коли ж я прокинувся остаточно, я відчував, що він все ще у мені. Як тоді, так і тепер. Я якось відбився від мод, пам'ятаю, що це було нелегко, і спробував зрозуміти сам, що відбувається. Скажи мені, Джеку, ти віриш у телепатію? Несподіване запитання, що перервало розповідь застало Пірсана зненацька. Я ніколи особливо над цим не замислювався, хоча є безліч переконливих свідчень. Ти припускаєш, що хтось читає твої думки? Не так все просто. Те, що я зараз розповідаю, воно відкривалося мені поступово, зазвичай, коли я дрімав, або коли був трохи на підпитку. Ти можеш сказати, що такі свідчення не беруться до уваги, але... Але я так не думаю. Спершу це був єдиний спосіб пробитися крізь бар'єр, який відокремлював мене від Омеги. Пізніше я розповім тобі, чому дав йому це ім'я. Але зараз не лишилося вже жодних перепон. Я знаю, що він тут постійно. Він чекає, коли я втрачу пильність. День чи ніч, тверезий, я чи п'яний, але я весь час відчуваю його присутність. У такій миттєвості, як, наприклад, зараз, він притихає і спостерігає. Я сподіваюся лише на те, що колись він втомиться чекати і вирушить на пошуки нової жертви. Голос конолі почав змінюватися. До того розважливий і спокійний він став нагадувати гарячковий шепіт, згодом переходячи у крик. «Спробуй уявити весь жах цього стану, знати, що будь-яка твоя дія, будь-яка думка, будь-яке бажання спостерігаються і переживаються іншою істотою. Зрозуміло, про жодне нормальне життя – не може бути й мови. Я повинен був залишити Рут і навіть не міг пояснити їй чому. А тут мене ще й почала переслідувати мод. Вона не лишає мене у спокої. Бомбардує листами, телефонними дзвінками. Це жах. І я не міг боротися з ними обома і тому втік. І ще, ще я подумав, що можливо тут, на сирені, він зможе знайти достатньо цікавого, аби мене не турбувати. «Тепер я розумію», – м'яко промовив Пірсон, зупиняючи крик товариша. А сам подумав. «Нічого собі. Такий телепат-наглядач, якому раптом захотілося бути постійним спостерігачем. Розуміти? Хех, я думаю, тобі смішно». Коннолі не образився. Він сприйняв фразу Пірсона цілком спокійно. «Я не ображаюся», – продовжував він. «Лише сподіваюся, що ти зі звичайною своєю акуратністю добре все обміркуєш». Сам я далеко не відразу зрозумів, як ведеться гра. Коли минуло перше потрясіння, я спробував проаналізувати цю ситуацію із точки зору логіки. Я подумки повернувся до тієї миті, коли вперше усвідомив його присутність і зрештою зрозумів, що це не було раптовим вторгненням у мій мозок. Він перебував зі мною роками, ховаючись так добре, що я ніколи й не здогадувався про це. А ось зараз ти, напевно, сміятимешся по-справжньому. Так от, мені ніколи не було легко із жінками навіть коли я кохався. І тепер я знаю причину. Омега завжди був зі мною у ці моменти поруч. Він поділяв мої емоції, бажаючи пристрасті, яку інакше не міг відчувати, як за рахунок мого тіла. Я зрозумів, що єдиний спосіб, яким я можу зберігати контроль, це спробувати пробитися до нього тісно зійтися з ним і зрозуміти, що він таке. І зрештою, мені це вдалося. Слухай. Він знаходиться далеко, і це обмежує його існування. Можливо, цей перший контакт був випадковим, але я, я в цьому не впевнений. Одним словом, якщо у те, що я розповів тобі, Джеку вже доволі нелегко повірити, то це дрібниця у порівнянні з тим, що я розповім тобі зараз. Згадай, адже ти щойно погодився із тим, що я людина з доволі слабкою уявою, тому спробуй відшукати, якщо зможеш, вади у моїй розповіді. Не знаю, чи доводилося тобі колись чути, що телепатія – це щось, Незалежне від часу. Так от, це дійсно так. Омега не належить нашому часу. Він звідкись із майбутнього. Неймовірно далекого майбутнього, що віддалене від нас на тисячі років. Іноді я думав, що він навіть один із останніх людей. Саме тому я й дав йому це ім'я. Проте зараз я не певен. Можливо, він належить до віку, коли мільярди людських рас живуть розкиданими по всьому Всесвіті. Одні з них доволі молоді, інші старі і вже доживають. Його народ, де б і коли він не був і не існував, досяг величезних висот розвитку і впав із них у такі прірви, про які не підозрюють навіть дикі звірі. Навколо нього просто витає відчуття зла Джеку. Справжнього зла, із яким більшість із нас ніколи навіть не зустрічалися. Іноді я відчуваю майже жалість до нього, тому що знаю, що перетворило його на того, ким він став. Чи ставив ти собі колись питання, що робитиме людська раса, коли вчені... Відкриють все, що тільки можна, коли більше не лишиться недосліджених світів, коли зірки розкриють останні секрети. Омега – і є одна із відповідей на це питання. Вважаю, відповідь не єдина, інакше все, до чого ми прагнемо, то просто марний звук. Я сподіваюся, що він і його раса є локальною раковою пухлиною на здоровому тілі Всесвіту. Проте я не можу бути у цьому цілком певним. Вони захищали свої тіла від зовнішніх впливів настільки, що ті стали для них просто марні, невитривалі, і надто пізно ця раса виявила свою помилку. Можливо, вони вважали, як думає дехто вже зараз, що зможуть жити одним лише інтелектом. А можливо, вони набули б безсмертя, і це стало для них справжнім прокляттям. Уяви, століттями і тисячоліттями їхні розуми розкладалися у слабких, кволих тілах, шукаючи, бодай, якогось виходу зі стану нестерпної нудьги. Вони знайшли його нарешті» єдиним можливим для себе способом – відправивши свій розум назад у ранні, набагато активніші часи і почавши паразитувати на чужих емоціях. Я іноді запитую себе, скільки їх є, таких розумових паразитів. Можливо, вони якраз і пояснюють випадки що було прийнято називати одержимістю. Я просто уявляю, як вони обмацували минуле, аби вгамувати свій чуттєвий голод. Уяви собі цілі зграї цих створінь, як ворони падаль накидаються на занепатриму, розпихаючи один одного у полюванні за умами Нерона, Калігули, Тиберія. Можливо, омезі не вдалося отримати більш багаті призи. А може... Може, у нього не було особливого вибору і довелося взяти перший ліпший мозок, із яким вдалося вступити у контакт. Розуміння цього приходило до мене повільно. Думаю, навіть, що для нього є додатковою розвагою знати, що я відчуваю його присутність. Я думаю... Він мені навіть свідомо допомагає, ламає бар'єр зі свого боку. Інакше, інакше я би зрештою його не побачив. Коннолі замовк. Озирнувшись, Пірсон побачив, що на пагорбі вони уже не самі. Якась молода парочка, взявшись за руки, прямувала дорогою до вершини. Вони були вродливі красою молодості. Вони йшли, не звертаючи уваги на ніч навколо і на двох сторонніх людей, які повернули до них свої обличчя. Парочка пройшла повз, здається, так і не помітивши присутності двох друзів. На вустах у Коннолі з'явилася гірка усмішка, коли він глянув їм слід. Напевно, це соромно, але зараз я подумав про те, аби він залишив мене і пішов ось за цим хлопцем. Проте він цього не зробить. Хоча я і відмовився грати у його ігри, він... Він залишається зі мною, аби побачити, що відбудеться в кінці. «До речі, ти якраз хотів розповісти, як він виглядає», сказав Пірсон, роздратований тим, що їх перервали. Конноліс запалив цигарку і глибоко затягнувся, перш ніж відповісти. «Ти можеш уявити кімнату без стін? Він знаходиться у чомусь на кшталт порожнього, у формі яйця простору, оточений блакитним туманом, який весь час закручується спіралью, але ніколи не змінює форми. Там немає ні входу, ні виходу. Немає тяжіння, якщо він не навчився нехтувати ним. Він плаває у центрі, а навколо нього розташовано кільце із коротких рифлених циліндрів, які повільно обертаються у повітрі. Я думаю, це якісь машини, що підкоряються його волі. А колись, колись був ще великий овал, який висів поряд із ним, від якого відходили дуже схожі на людські руки, Прекрасної форми. Це був, напевно, робот. Але ті руки і пальці здавалися дуже живими. Вони годували, робили йому масаж і поводилися з ним, як з немовлям. Це було жахливо. «Ти бачив коли-небудь довгоп'ятий привид? Він дуже нагадує його». Кошмарна пародія на людину із величезними злими очима. І знаєш, що іще дивно? Ніби всупереч нашим уявленням про перебіг еволюції, він... він вкритий тонким шаром вовни чи шерсті. Він такий же блакитний, як і місце, де він живе. Щоразу, коли я його бачу, він знаходиться у тому ж самому положенні, згорнувшись клубком немов спляче немовля. Я думаю, що ноги його повністю атрофовані, руки, можливо, теж. І тільки мозок усе ще активний, ганяючись по часу, у віках за новою здобичю. І тепер ти знаєш, чому ні ти, ні хто інший нічого не зможе вдіяти. Твої психіатри могли би вилікувати мене, якби я був божевільним. Але, повір, наука, яка може розібратися з Омегою, іще просто не винайдена. Коннолі зробив паузу, а тоді стомлено всміхнувся. Саме перебуваючи у здоровому глузді, я розумію, мені... Не можна навіть сподіватися на те, що ти мені повіриш. У нас немає спільного ґрунту для порозуміння. Ірсон підвівся із каменя, на якому сидів, і дещо здригнувся. Ніч ставала прохолодною, але це було ніщо у порівнянні з почуттям безпорадності, яке він відчув. — Я буду відвертим, Рою, — сказав він повільно. Звісно, я не вірю тобі, але оскільки ти сам віриш у Омегу, для тебе він реальний, то я прийму його існування із тієї причини і буду боротися з ним разом з тобою. Це може бути доволі небезпечною грою, відповів Конолі. Звідки нам знати, на що він здатен, коли його заженуть у куток? А я все ж таки спробую, відповів Пірсон і почав спускатися з пагорба. Коннолі, не сперечаючись, пішов за ним. До речі, а що ти пропонуєш зробити? Розслабитись, уникати емоцій і насамперед триматися далі від жінок. рут, мод і решти. Це найскладніша справа. Нелегко поривати зі звичками всього життя. «Ну, в це я можу легко повірити», – мовив Пірсон. «І наскільки це тобі зараз вдається?» «На сто відсотків!» «Розумієш, моя власна ненаситність заважає досягненню його ж мети. Тому що коли я думаю про секс, я відчуваю нудоту» і відразу до самого себе. Господи, тільки подумати. Я все життя сміявся зі скромників, а тепер сам стаю одним із них. Ага, ось воно, подумав Пірсон у раптовому спалаху прозріння. Ось де відповідь. Він ніколи б не повірив у це, але минула Коннолі зрештою наздогнало його. Омега! був нічим іншим, як символом совісті, уособленням провини. Якби Конолі усвідомив це, він би припинив мучитися. Що ж до такого докладного опису галюцинації, це і ще один чудовий приклад тих обманних трюків, які може зіграти людський мозок у спробі обдурити себе.